imnul al șasele al Sfântului un Teolog cu prescripția catrene ale aceluiași care arată dragostea de Dumnezeu a acestuia încă de aici, încă de aici, de pe pământ. Iarăși un imn foarte, foarte mica uh, dimensiune vor fi unele uh, foarte mari supradimensionate <coughs> tocmai de, de această cauză fac distinția între acestea foarte mici și cele care uh, vor fi uh, gigant în comparație cu acestea. Cum e și foc țeșnitor, cum e și apă răcoritoare, cum și și îndulcești, cum faci să dispară stricăciunea, cum îi faci pe oameni Dumnezei, cum întunericul îl faci lumină, cum scoți din iad, cum îi faci pe muritor nestricăcioși, întrebări toate pentru Dumnezeu cum tragi întunericul spre lumină, cum ți-i împumni noaptea, cum învălui inima în lumină, cum mă prefaci întregul, adică cum mă îndumnezești în lumina ta întreg, cum te unești cu oamenii, cum îi faci fia lui Dumnezeu, cum îi arzi cu dorul tău, cum îi rănești fără sabie, cum înduri, cum suporți, cum nu răsplătești de îndată păcatele oamenilor, cum fiind în afară de toate, în afară de toate cele create, Doamne, vezi cele făcute de toate, de, de toate făpturile, cum fiind departe de noi, vezi faptele fiecăruia de răbdare robilor Tăi, Doamne, ca necazul să nu-i acopere, ca durerea, ca păcatul, ca nefericirea să nu ne facă să cădem cu totul de la Dumnezeu, să cădem în tristețe, nefericire și patim.